C'era una volta un re, così potente, così ben voluto dai suoi popoli e così rispettato dai suoi vicini e alleati, che poteva dirsi il più felice di tutti i monarchi della terra. Fra le sue tante fortune c'era anche quella di avere scelta per compagna una principessa bella quanto virtuosa. E questi avventurati sposi vivevano come due anime in un nocciolo, Dal loro casto Imeneo era nata una figlia, ornata di tutte le grazie e di tutte le attrattive, a segno tale da non far loro desiderare una figliolanza più numerosa. Il lusso, l'abbondanza, il buon gusto regnavano nel palazzo. I ministri erano saggi e capaci, i cortigiani virtuosi e affezionati, i domestici fidati e laboriosi. Le scuderie vaste e piene dei più bei cavalli del mondo, tutti coperti di magnifiche gualdrappe, ma la cosa che faceva maggiormente stupire i forestieri che venivano a visitare quelle belle scuderie era che nel bel mezzo di esse e nel luogo più vistoso un signor somaro faceva sfoggio delle sue grandi e lunghe orecchie, né si può dire che questo fosse un capriccio. Se il re gli aveva assegnato un posto particolare e quasi d'onore, c'era la sua ragione, perché bisogna sapere che questo raro animale meritava davvero ogni riguardo, a motivo che la natura lo aveva formato in modo così straordinario e singolare che tutte le mattine la sua lettiera, invece di essere sporca, era ricoperta a profusione di bellissimi zecchini e napoleoni d'oro che venivano raccattati appena egli si svegliava. Ma siccome le disgrazie sono tegoli che cascano sul capo dei re come su quello dei sudditi e non c'è allegrezza senza che ci sia mescolato qualche dispiacere, così accade che la regina fu colta all'improvviso da una fiera malattia per la quale né scienza né i medici sapevano suggerire rimedio di sorta. La desolazione era al colmo. Il re, tenero di cuore e innamoratissimo, a dispetto del proverbio che dice il matrimonio è la tomba dell'amore, si dava alla disperazione e faceva voti ardentissimi a tutte le divinità del regno e offriva la sua vita per quella di una sposa così adorata. Ma gli dei e le fate erano sordi a ogni preghiera. Intanto la regina, sentendosi avvicinarsi l'ultima ora, disse al suo sposo, il quale struggevasi in pianto, «Prima di morire, non vi abbiate a male se esigo da voi una cosa, ed è che nel caso vi venisse voglia di rimaritarvi...» A queste parole il re, dette in urli, da straziare il cuore, prese le mani di sua moglie e le bagnò di pianto, giurando che era un di più venirgli a parlare di un altro matrimonio no no mia cara regina egli gridava ditemi piuttosto che io debbo seguirvi lo stato ripigliò la regina con una tranquillità imperturbabile che accresceva gli spasmi e le torture del re lo stato ha ragione di pretendere da voi dei successori e vedendo che io ho dato solamente una figlia, vorrà da voi dei figli che vi somiglino. Ma io, con tutte le forze dell'anima e per tutto il bene che mi avete voluto, vi domando di non cedere all'insistenza dei vostri popoli se non quando avrete trovato una principessa più bella e fatta meglio di me. Giuratemelo e morirò contenta. Alcuni credono che la regina la quale non mancava di una certa dose di amor proprio, volesse per forza questo giuramento perché, persuasa com'era che nel mondo non ci fosse altra donna da starle a fronte per bellezza, veniva così ad assicurarsi che il re non si sarebbe mai riammogliato. Finalmente ella morì. Ne ci fu marito che facesse mai tanto fracasso, piangeva come una vite tagliata, si inghiozzava giorno e notte e non aveva altro pensiero che quello di adempiere a tutto il cerimoniale e a tutte le seccature del vedovile. Ma i grandi dolori non durano. D'altra parte, i maggiorenti dello Stato si riunirono e presentatisi in deputazione al re si fecero a domandargli che riprendesse moglie. Questa proposta gli parve dura e fu cagione di nuovi piagnistei, messe in mezzo il giuramento fatto alla regina e sfidò tutti i suoi consiglieri a trovargli una moglie più bella e fatta meglio della sua sposa buonanima, persuaso che sarebbe stato impossibile, ma il consiglio chiamò ragazzate simili giuramenti e soggunse che la bellezza importava fino a un certo segno, purché la regina fosse virtuosa e buona da dar figliuoli, che per la quiete e la tranquillità dello stato ci volevano dei principi ereditari, che senza ombra di dubbio l'infanta aveva tutte le doti volute per diventare una gran regina, ma bisognava darle per sposo un forestiero e in questo caso o il forestiero l'avrebbe menata a casa sua, o regnando con essa i loro figliuoli non sarebbero stati considerati dello stesso sangue e finalmente che non avendo egli nessun figlio maschio che portasse il suo nome i popoli vicini avrebbero potuto far nascere delle guerre da condurre lo stato in rovina il re toccato da queste considerazioni dette parola che avrebbe pensato a contentarli cercò di fatti fra le principesse da marito quella che sarebbe stata più adatta per lui. Ogni giorno gli portavano a vedere dei bellissimi ritratti ma non ve n'era neppure una che avesse le grazie della defunta regina e così non si decideva mai. Quando ecco che per sua gran disgrazia, sebbene fosse stato fino allora un uomo pien di giudizio, tutt'ò un tratto dette volta al cervello e cominciò a pigliare la fissazione di credere che l'infanta sua figlia vincesse di gran lunga in grazia e in bellezza la regina madre e fece intendere che era deciso a volerla sposare perché ella sola poteva scioglierlo dalla promessa fatta a questa brutale proposizione la giovane principessa un fior di virtù e di pudore ci corse poco che non cadesse in terra svenuta Si gettò ai piedi del re suo padre e lo scongiurò con tutte le forze dell'anima a non costringerla a commettere un tal delitto. Ma il re, che si era fitto in testa a questa strana idea, volle consultare un vecchio druido per acquietare la coscienza della giovane principessa. Il druido, che sapeva più d'ambizioso che di santo, non badò a sacrificare l'innocenza e la virtù per la boria di diventare il confidente di un gran re e trovò il modo di insinuarsi con tanto garbo nell'animo di lui e gli abbellì talmente il delitto che stava per commettere che lo persuase perfino che lo sposare la propria figlia era un'opera meritoria il re messo su dai discorsi dello scellerato lo abbracciò e si partì da lui più incaponito che mai nella sua idea e ordinò all'infanta di prepararsi a ubire la giovane principessa, straziata da un acerbo dolore, non vide altro scampo che andare a casa della sua comare, la fata Lilla, per cui partì la sera stessa in un grazioso calessino tirato da un grosso montone che conosceva tutte le strade e arrivò felicemente la fata che voleva molto bene all'infanta le disse che aveva saputo ogni cosa, ma che non se ne desse alcun pensiero, perché non poteva accaderle nulla di male, solo che avesse dato retta fedelmente alle sue prescrizioni, perché mia cara figlia, ella disse, sarebbe un grande sproposito lo sposare vostro padre, e voi, senza contraddirlo, potete tirarvene fuori. Ditegli che per contentare un vostro capriccio bisogna che egli vi regali Un vestito color dell'aria con tutta la sua potenza non sarà mai capace di tanto. La principessa ringraziò senza fine la comare e la mattina dopo ripeté al re suo padre, quello che la fata le aveva consigliato, dichiarando che senza il vestito color dell'aria ella non avrebbe mai acconsentito a nulla. Il re, tutto contento per la speranza avuta, radunò i operai più famosi e ordinò loro questa stoffa, sotto pena che, se non ci fossero riusciti, li avrebbe fatti tutti impiccare dal primo all'ultimo. Ma non ebbe il dispiacere di venire a questi estremi. Il giorno dopo gli portarono il vestito tanto desiderato. E il cielo quando è sparso di nuvole d'oro non ha un colore più bello di quello che aveva questa stoffa quando venne spiegata. L'infanta ne rimase afflittissima e non sapeva come uscire da questo impiccio. Il re pigiava per venire a una conclusione, bisognò tornare un'altra volta dalla comare, la quale, stupita che il suo ripiego non avesse fatto l'effetto Le suggerì di provarsi a chiedere un altro vestito, color della luna. Il re, che non sapeva rifiutarle nulla, mandò fuori in cerca di operai più capaci e ordinò loro un vestito color della luna e con tanta premura di averlo subito che fra l'ordinarlo e il riportarlo bell'effatto non ci corsero 24 ore. L'infanta invaghita in quel primo momento, più del magnifico vestito che di tutte le attenzioni di suo padre, se ne afflisse. Poi, oltre misura, appena si trovò insieme con le sue donne e con la sua nutrice, la fata Lilla che sapeva tutto, venne in aiuto alla sconsolata principessa e le disse: "Oh io non ne azzecco più una, oppure ho ragione di credere che se ora gli chiedeste un vestito color del sole, si sarebbe trovato verso di disgustare il re vostro padre, perché è impossibile che si possa giungere a fabbricare una simile stoffa, male male che vada, guadagneremmo sempre del tempo. L'infanta se ne persuase e chiese il vestito. Il re, tutto amore per lei, di ede senza rincrescimento tutti i diamanti e i rubini della sua corona con ordine di non risparmiare alcuna cosa perché questa stoffa riuscisse compagna al sole tanto che quando fu messa in mostra tutti quelli che la videro furono costretti a chiudere gli occhi per il gran bagliore si vuole anzi che incominci da quel tempo l'uso degli occhiali verdi e delle lenti affumicate figuratevi un po' come rimase l'infanta a quella vista cosa più bella e più artisticamente lavorata non s'era veduta mai e la restò confusa e col pretesto che le faceva male agli occhi si ritirò nella sua camera dove la fata l'aspettava col rossore della vergogna fino alla punta dei capelli e lì accadde di peggio perché la fata vedendo il vestito color del sole diventò paonazza dal gran dispetto oh questa poi figlia cara disse la linfanta metteremo l'indegno amore di vostro padre a una prova terribile sia pure che egli abbia fissato davvero il chiodo in questo matrimonio che si figura assai vicino ma io sono sicura che rimarrà molto sbalestrato dalla domanda che vi consiglio di fargli si tratta della pelle di quell'asino al quale egli vuole un gran bene perché provvede con tanta larghezza a tutte le spese della sua corte andate e ditegli che desiderate quella pelle l'infanta tutta allegra di aver trovato un altro scappavia per mandare a monte un matrimonio che detestava e con la speranza sicura che il padre suo non avrebbe mai acconsentito a sacrificare l'asino del suo cuore andò da lui e gli disse chiaro e tondo che voleva la pelle di quel bell'animale. Sebbene il re rimanesse molto sconcertato per questo capriccio, non esitò a accontentarla. Il povero asino fu sacrificato e la sua pelle venne presentata con molta galanteria all'infanta, la quale, non vedendo più alcun mezzo per sottrarsi alla sua disgrazia, stava per perdersi d'animo e darsi alla disperazione quando ecco che sopraggiunse la fata. «Che fate voi, figlia mia?» disse la vedendo la principessa che si strappava i capelli e si graffiava il bel viso. «Questo è il momento più fortunato della vostra vita. Avvolgetevi in codesta pelle, uscite dal palazzo e camminate, finché troverete terra sotto i piedi. Quando si sacrifica tutto alla virtù, gli dèi sanno ricompensare. Andate!» Sarà mia cura che le vostre robe vi seguano dappertutto, in qualunque luogo dove vi fermerete, la cassetta dei vostri vestiti e delle vostre gioie vi sarà venuta dietro sottoterra. Eccovi la mia bacchetta, ve la regalo e battendola in terra, tutte le volte che avete bisogno della vostra cassetta, la cassetta apparirà dinanzi ai vostri occhi. Ma spicciatevi a partire e non più indugi. L'infanta abbracciò mille volte la sua comare pregandola di non abbandonarla mai, si messe addosso quella brutta pelle e dopo essersi insudiciato il viso di fuliggine, uscì da quel magnifico palazzo senza che nessuno la riconoscesse. La sparizione dell'infanta fece un gran chiasso. Il re, che aveva fatto preparare una magnifica festa, era disperato e non sapeva darsene pace di ordine che partissero più di 100 giandarmì e più di 1000 moschettieri in cerca della figlia ma la fata che la proteggeva la rendeva invisibile agli occhi di tutti e così bisognò farsene una ragione l'infanta intanto camminava giorno e notte e andò lontano e poi più lontano e sempre più lontano e cercava dappertutto un posto da impiegarsi Ma sebbene per carità le dessero un boccone, nessuno voleva saperne di lei, a cagione di vederla tanto sudicia. Giunse finalmente a una bella città, dove vicino alla porta c'era una fattoria. E la fattoressa aveva appunto bisogno di una donna da strapazzo per lavare i cenci e per tenere puliti i tacchini e lo stallino dei maiali. Vedendo questa zingara così sudicia, le propose di restare al suo servizio. Elinfanta accettò di gran cuore, stanca com'era di aver fatto tanto paese, fu messa in un canto della cucina, dove sui primi giorni ebbe a patire gli scherzi triviali del basso servidore rame, tanto la sua pelle d'asino la rendeva sporca e nauseante. Alla fine ci fecero l'occhio e perché ella si mostrava molto precisa nelle faccende che doveva fare, la fattoressa la prese nelle sue buone grazie menava le pecore all'erba e alla sua ora le rimetteva dentro e guardava anche i tacchini e lo faceva con tanta intelligenza che pareva non avesse fatto altro mestiere in vita sua ogni cosa fioriva e prosperava fra le sue mani un giorno mentre stava seduta presso una fontana d'acqua limpidissima dove veniva spesso a piangere la sua misera sorte le saltò in capo di specchiarvisi dentro E l'orribile pelle d'asino che le serviva da cappello e da vestito la spaventò, vergognandosi di trovarsi in quello stato, si lavò ben bene il viso e le mani che diventarono bianche più del lavroio, il suo bel carnato riprese la freschezza di prima. Il piacere di vedersi così bella le fece entrare la voglia di bagnarsi e si bagnò. Ma dopo Per tornare alla fattoria le convenne rimettersi addosso la solita pellaccia, per buona fortuna l'indomani era giorno di festa, per cui ebbe tutto il commodo di far apparire la sua cassetta, di accomodarsi e di pettinarsi per bene, di dare la cipria ai suoi bei capelli e di mettersi il suo bel vestito color dell'aria. La sua camera era così piccina che non c'entrava nemmeno tutto lo strascico della sottana. La bella principessa si mirò e si ammirò da se stessa e con molto piacere, anzi, con tanto piacere che decise, da quel momento in poi, di mettersi nelle feste e per le domeniche a uno per volta tutti i suoi bei vestiti, non foss' altro che per darsi un po' di svago e mantenne puntualmente la presa risoluzione. Ella intrecciava dei fiori e dei diamanti fra i suoi bei capelli con un'arte ammirabile e spesso sospirava mortificata di non avere per testimoni se non le sue pecore e i suoi tacchini che le volevano lo stesso bene anche a vederla vestita di quell'orribile pelle d'asino che le aveva dato il brutto soprannome fra la gente di fattoria. Un giorno di festa, in cui Pelle d'Asino s'era messo il suo vestito color del sole, il figlio del re, al quale apparteneva la fattoria, ritornando dalla caccia, vi si fermò per prendere un po' di riposo. Quel principe era giovane, bello, fatto a pennello della persona, l'occhio diritto di suo padre, l'amore della regina sua madre, l'idolo di tutti i suoi popoli. Venne offerta al principe una merenda campestre che egli accettò e dopo si messe a girare per i cortili e per tutti i ripostigli. Nel girandolare di qua e di là entrò in un andito oscuro in fondo al quale vide una porta chiusa. La curiosità gli fece metter l'occhio al buco della serratura, ma immaginatevi come restò quando vide la principessa così bella e così riccamente vestita. Al suo aspetto nobile e modesto la prese per una dea. La foga della passione che provò in quell'istante fu così forte che avrebbe di certo sfondata la porta se non l'avesse trattenuto il rispetto che gli ispirava quell'angelo di donna. Se ne venne via a gran passi per quell'andito scuro e tetro, ma lo fece rilassare per andar subito ad informarsi chi era la persona che stava in quella piccola cameruccia gli risposero che era una servaccia chiamata pelle d'asino a motivo della pelle con la quale si vestiva e che era tutt'unta e bisunta da far schifo a guardarla e a parlarci e che l'avevano presa proprio per compassione per mandarla dietro ai montoni e ai tacchini il principe Poco soddisfatto di questo schiarimento, si accorse subito che quella gente ordinaria non ne sapeva di più e che era fiato buttato via a stare a interrogarla. Se ne tornò al palazzo di suo padre, innamorato da non potersi dir quanto, e con l'immagine fissa dinanzi agli occhi di quella creatura divina che aveva veduto dal buco della serratura. Egli si pentiva di non aver picchiato alla porta, ma fece giuro che un'altra volta non gli sarebbe più accaduto. Intanto il gran subbuglio del sangue cagionato dall'amore gli messe addosso nella nottata un febbrone da cavalli che in poche ore lo ridusse all'umicino. La regina sua madre, che non aveva altri figliuoli che quello, si dava la disperazione, vedendo tornare inutili tutti i rimedi e invano prometteva ai medici grandi ricompense essi adoperavano tutta la loro arte ma non bastava a guarire il principe alla fine indovinarono che questa gran malattia derivava da qualche passione segreta e ne avvertirono la regina la quale tutta tenerezza per il figlio venne a scongiurarlo di palesare la cagione del suo male col dire che quando anche si fosse trattato di cedergli la corona il re suo padre sarebbe sceso dal trono senza rammarico pur di vederlo contento e che se egli avesse desiderato in moglie una principessa avrebbe fatto qualunque sacrificio perché la potesse avere anche se fossero stati in guerra col padre di essa e che ci fossero giusti motivi di rancore ma che per carità lo scongiuravano a non lasciarsi morire perché dalla sua vita dipendeva la loro la regina desolata non poté finire questo discorso commovente senza bagnare il viso del principe con un diluvio di lacrime signora prese a dire il principe con un fil di voce Io non sono un figlio tanto snaturato da desiderare la corona del padre mio. Dio voglia che egli campi ancora 100 anni e che io possa essere il più fedele e il più rispettoso dei suoi sudditi. In quanto alla principessa che mi offrite, non ho pensato ancora ad ammogliarmi, ma quando fosse, potete ben credere che, sommesso come sono, farai sempre la vostra volontà. Qualunque cosa me ne dovesse costare. Ah figlio mio, riprese la regina, nessuna cosa ci parrà grave pur di salvarti la vita, ma mio caro figlio, salva la vita mia e quella del padre tuo facendoci conoscere il tuo desiderio e stai sicuro che sarà accontentato. Ebbene, signora, disse egli, poiché volete per forza che vi manifesti il mio desiderio, vi obbedirò tanto più che mi parrebbe un delitto di mettere in pericolo la vita di due esseri che mi sono carissimi ebbene madre mia io desidero che pelle d'asino mi faccia un piatto dolce e quando sarà fatto che mi sia portato qui la regina sentendo un nome così bizzarro domandò chi fosse questa pelle d'asino Signora, rispose uno dei suoi ufficiali che per caso l'aveva veduta, è la bestia più brutta dopo il lupo, un muso tinto, un su di ciume che abita nella vostra fattoria e che custodisce i tacchini. Questo non vuol dir nulla, disse la regina. Forse il mio figlio, tornando da caccia, avrà mangiato della sua pasticceria, sarà un capriccio da malati. Ma infine io voglio che pelle d'asino, poiché questa pelle d'asino esiste, gli faccia subito un pasticcio. Si mandò alla fattoria e fu fatta venire pelle d'asino per ordinarle un pasticcio per il principe e perché ci mettesse tutta la sua bravura. Alcuni scrittori pretendono che proprio in quel punto in cui il principe pose l'occhio al buco della serratura, gli occhi di pelle d'asino se ne avvidero e che dopo, affacciatasi alla sua finestrina, e visto questo principe così giovane, così bello e così ben formato, mi avesse serbata l'immagine scolpita nel cuore, e che spesso e volentieri questo ricordo le fosse costato qualche grosso sospiro, fatto sta che pelle d'asino o l'avesse voluto o avesse solamente sentito dire un gran bene di lui Era tutta contenta di aver trovata la via per farsi conoscere. Si chiuse nella sua cameretta, gettò in un canto quella pellaccia sudicia, si lavò ben bene il viso e le mani, ravviò i suoi biondi capelli, si infilò una bella vitina di argento luccicante e una sottana della stessa roba e si mise a fare il pasticcio tanto desiderato prese del fior di lana, delle uova e del burro freschissimo. E mentre lavorava a impastarlo, fosse caso o altro, un anello che aveva in dito le cascò nella pasta e vi rimase dentro. Appena il pasticcio fu cotto, si rimesse addosso la sua orribile pelle d'asino e consegnò il pasticcio all'ufficiale, al quale chiese le nuove del principe ma questi non si degnò nemmeno di rispondere e corse subito dal principe col pasticcio. Il principe glielo prese avidamente dalle mani e lo mangiò con tanta voracità che i medici lì presenti dissero subito che questa fame da lupi non era un buon segno. Difatti ci corse poco che il principe non rimanesse strozzato dall'anello che trovò in una fetta del pasticcio ma gli riuscì di cavarselo di bocca con molta destrezza e così rallentò un poco anche la furia del mangiare esaminando il bellissimo smeraldo incastonato in un cerchietto d'oro il quale era così tanto stretto che egli giudicò non potesse star bene altro che al ditino più grazioso e affascinante del mondo baciò mille volte l'anello, lo messe sotto il capezzale e ogni tantino, quando credeva di non essere visto da nessuno, lo tirava fuori per guardarlo. Non si può dire quanto si tormentasse il cervello per immaginare il modo di arrivare a conoscere colei alla quale questo anello andasse bene. Non osava sperare che se egli avesse domandato di pelle d'asino Di quella cioè che gli aveva fatto il pasticcio da lui richiesto, di quella cioè che gli aveva fatto il pasticcio da lui richiesto, gliele avrebbero fatta venire. E non aveva neppure il coraggio di palesare ad anima viva ciò che aveva veduto tal buco della serratura, per paura che lo canzonassero e lo pigliassero per un visionario. Il fatto, egli è, che tutti questi pensieri lo tormentarono tanto e poi tanto che gli si riprese una grossa febbre e i medici, non sapendo più che cosa dire, dichiararono alla regina che il suo figliuolo era malato di amore. La regina andò subito dal figlio, insieme col re, che non sapeva darsi pace. Figlio, mio caro figlio, disse il re addoloratissimo palesa pure il nome di quella che tu vuoi, perché noi facciamo giuro di dartela, foss' anche la più vile fra tutte le schiave della terra. La regina abbracciandolo gli ripeté il giuro del re. Il principe, intenerito dai pianti e dalle carezze degli autori dei suoi giorni, "Padre mio e madre mia", disse loro. Io non penso punto a stringere un legame che possa farvi dispiacere, e la prova che dico il vero, soggiunse Cavando lo smeraldo di sotto il capezzale, è questa, che io sposerò la donna a cui questo anello potrà entrare in dito, chiunque ella sia. Né c'è da sospettare che quella che avrà un ditino così grazioso e sottile possa essere una marrana o una contadina. Il re e la regina presero in mano l'anello, lo esaminarono con molta curiosità e finirono col dire come diceva il principe, cioè che non poteva andare bene se non a una fanciulla di buona famiglia. Allora il re, abbracciato il figlio e scongiuratolo di guarire, uscì di camera e fece dare nei tamburi, nei pifferi e nelle trombe per tutta la città e bandire col mezzo dei suoi araldi che non c'era da far altro che venire al palazzo per provarsi un anello e che quella a cui sarebbe tornato preciso avrebbe sposato erede al trono. Prima arrivarono le principesse, poi le duchesse, le marchese e le baronesse ma ebbero tutte un bel assottigliarsi le dita. Non ce ne fu una che potesse infilarsi l'anello con venne scendere alle modestine le quali sebbene graziose avevano i diti troppo grossi il principe che cominciava a stare meglio faceva da se stesso la prova si venne finalmente alle cameriere e anche queste fecero la figura di tutte le altre Non c'era più nessuna donna che non si fosse provata in vano a mettersi l'anello, allorché il principe volle che venissero le cuoche, le sguattere e le pecoraie, e tutte gli furono menate d'innanzi, ma i loro dittoni grossi e tozzi non poterono passare nell'anello, al di là dell'ugna. «È stata fatta venire quella pelle d'asino che giorni addietro mi fece un dolce?» domandò il principe. Tutti si messero a ridere e risposero di no perché era troppo sudicia e da far schifo «Cercatela subito» disse il re «Non sarà detto mai che io abbia fatta una sola eccezione» Ridendo e burlando corsero in cerca della tacchinaia L'infanta che aveva sentito i tamburi e il bando degli araldi d'arme si era già figurata che il suo anello fosse la causa di tutto questo diavoleto «Essa amava il principe» e perché il vero amore è timido e modesto, così stava sempre con la paura che qualche dama non avesse un ditino piccolo come il suo, per cui fu per lei una grande allegrezza quando vennero a cercarla e a battere alla sua porta, fin dal momento che ella era venuta a sapere che si cercava un dito al quale andasse bene il suo anello. Una vaga speranza l'aveva consigliata a pettinarsi con più amore del solito e a mettersi il suo bel busto d'argento con la sottana tutta gale e ricami d'argento e seminata di smeraldi. Appena sentì bussare alla porta e chiamarsi per andare dal re, l'esta come un baleno si rimise la sua pelle d'asino e aprì. Gli uomini di corte, pigliandola in canzonatura, le dissero che il re la cercava per farle sposare suo figlio. Quindi, in mezzo alle più matte risate, la condussero dal principe, il quale, stupefatto anch'esso dello strano abbigliamento della fanciulla, non voleva credere che fosse quella medesima che aveva veduto coi propri occhi, così sfolgorante e così bella. Tristo e confuso di aver preso Questo granchio a secco madornale siete voi, le domandò, che abitate in fondo a quel corridoio oscuro nel terzo cortile della fattoria? Sì, signore, rispose. Fatemi vedere la vostra mano, disse egli tremando e con un grosso sospiro. Indovinate ora voi chi rimase più meravigliato di tutti? Fu il re e la regina furono tutti i chamberlani e i grandi della corte, quando videro uscir fuori di sotto a quella pelle nera e bisunta una manina delicata, bianca e color di rosa, dove l'anello, senza molta fatica, poté infilarsi nel più bel ditino del mondo. Quindi, per un leggero movimento fatto dall'infanta, la pelle cadde ed ella parve di una bellezza così abbagliante che il principe, sebbene ancora molto debole, si gettò ai suoi piedi e l'abbracciò con tanto ardore che la fece arrossire, ma nessuno quasi se ne accorse, perché il re e la regina vennero ad abbracciarla anch'essi con grandissima tenerezza e le chiesero se fosse contenta di sposare il suo figliuolo, la principessa Confusa da tante carezze e dall'amore che le dimostrava questo bel principe, stava per ringraziare, quand'ecco che il soffitto della sala si aprì e la fata Lilla, calandosi dentro a un carro intrecciato coi rami e coi fiori del suo nome, raccontò con una grazia infinita tutta la storia dell'infanta Il re e la regina, lietissimi di sapere che Pelle d'asino era una gran principessa, raddoppiarono le attenzioni, ma il principe si mostrò sempre più sensibile alle virtù della principessa e il suo amore si accreppe per tutte le cose che aveva sentito dire. La sua impazienza di sposare la principessa era così forte che non le lasciò nemmeno il tempo di fare i preparativi convenienti per questo augusto Imeneo. Il re e la regina, innamorati della loro nuora, le facevano mille carezze e la tenevano sempre stretta fra le loro braccia. Ella aveva dichiarato che non poteva sposare il principe senza il consenso del re suo padre, per cui Egli fu il primo ad essere invitato, senza dirgli peraltro il nome della sposa, la Fatalilla, che com'era naturale, era quella che regolava ogni cosa, aveva voluto così, per evitare tutte le conseguenze. Arrivarono principi e re da tutti i paesi, chi in portantina, chi in calesse, i più lontani vennero a cavallo, sopra elefanti, sopra tigri e sopra aquile. Ma il più magnifico e il più potente di tutti fu il padre dell'infanta, il quale per buona fortuna aveva dimenticato il suo amore stranissimo e aveva sposato una regina vedova e molto bella. L'infanta andò a incontrarlo ed egli la riconobbe subito e la abbracciò con gran tenerezza prima che ella avesse il tempo di gettarsi ai suoi piedi. Il re e la regina gli presentarono il loro figlio, al quale egli fece un sacco di garbatezze. Le nozze furono celebrate con uno scialo da non potersi descrivere. I giovani sposi, poco curanti di tutte queste magnificenze, non vedevano e non pensavano altro che a se stessi. Il re, padre del principe, fece incoronare suo figlio lo stesso giorno. E baciandogli la mano, lo collocò sul trono, malgrado la resistenza opposta da questo buonissimo figliuolo, ma bisognò ubidire. Le feste di questi illustri sponsali durarono più di 3 mesi, ma l'amore dei giovani sposi durerebbe ancor oggi, tanto si volevano bene, se non fossero morti 100 anni dopo. La storia di Pelle d'Asino è un po' difficile a pigliarla per vera, ma Fin che nel mondo ci saranno nonne, mamme e ragazzi, se la ricorderanno tutti, con piacere.